Keresztmetszett című lap nagyon hamar megszűnt, ennek konkrét irodalmi oka volt, kifogyott a pénzem. És akkor engem a véletlen a szép szóhoz sodort. Szerda délután volt a szép szó szerkesztőségi órája, egy zsúfolt, piszkos, kéziratokkal, könyvekkel plafodig rakodott hátsó udvari szobában, a kiadó épületében. Bekopogtam, mély hang, tessék! Benyitok, és az íróasztal mögött ült egy égőszemű szemű Tömödbajszú, homorú orcájú, magas homlokú fiatal ember. Bemutatkoztam, mondtam, hoztam novellát. Jelentek már meg írásaid? Mondom, nem nagyon. Az a jó. Mutasd. Olvasni kezdte. A tekintete olyan szúrósá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem balsejtel megkezdtek gyötörni. De akkor ledobta, és azt mondta, nézd! Ez egy jó novella, mondtam, nekem mondod. Csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. Elállt a lélegzetem. Arra a gondolatra, hogy én egy vessző elhelyezésén változtas csak a szövegemben, én egy szórendet fölcseréljek, libabörös lett a hátam. Az én szövegemnek forradalom volt a címe. Arról szólt, hogy egy tébolyda zárt osztályáról kiszabadulnak az ápoltak, elüzenlik a várost, magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Azt mondja ő, ez a nácikról szól, igaz? Mondom, igen. Nem lehet a címe forradalom, mert nincs nemzeti szocialista forradalom, csak szocialista forradalom. Tehát írjuk, lázadás. Mondom, ne írjuk, egyáltalán semmit ne írjunk. Aki elolvassa az én szövegemet, érti, aki csak a címét, azzal én nem foglalkozom. Erre fölállt. Körözni kezdett a székem körül. És mint egy kidobott lasszó, lassított filmfelvétele, úgy tekerte rám az érvei pányvakötelét. Egy ceruzával, ami olyan hegyesre volt faragva, mint a szemepillantásra, mondatonként, szavanként. Csepüvényűjte az én szövegemet. Az összes kifejezésemet a jelentése gyökeréig úgy, úgyhogy a szégyenükben sikoltozva, pucéran leugrátak a papírról. Válogatott szerelmes jelzőimet, gombos tűre, mint a döglött lepkét. Ez volt az az óra, amikor megsejtettem, hogy mit jelent magyarul írni. Ő meg egy adakozni vágyó nagy lelkűséggel, ahogy a győztes hadvezér visszaadja a rommávert ellenfél kapitányának a kardját, azt kérdezte, van pénzed? Mondom, van. Kár. Meg akartalak hívni egy körözötre a rózsabokorba. József Attila, azt mondja apám, amikor elmeséltem neki ezt a délután. Ki ez a József Attila? Mi ez, hogy József Attila már megint? Sok gondot okoztam apámnak, a neki nem tetsző barátaimmal. Az ő szemében ugyanis Szabó Lőrinc volt a költő, zokon vette, hogy én József Attilát többet emlegettem, mint őt. A teljes igazság kedvéért feltárom, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, azon egyszerű oknál fogva, hogy életében tőle egyetlen sort nem olvasott. Ő a nagy kis Tóf Patika tulajdonosa volt, számtalan íróval, költővel, baráti viszonyban, ami mindig egy tízpengősben öltött testet. Értékrendszerében ez nyomott alatban, költő, akinek adózunk. József Attillával háromszor találkozott, mind a háromszor be kellett őt mutatnom, elfelejtette, kifüstölt a fejéből, mert nem kért pénzt. Nem tudott kérni. Én nem tartozom azok közé, akik fitymálva emlegetik Báró 60 talán azért, mert hosszú időn keresztül havi 200 pengővel támogatta József Attillát. Nem tudom, hogy a figymálók akkor rendelkezésükre állt volna ez, megtették volna ezt. Egyszer megvoltam híva én is a Báróhoz. Egy olyan hónap sokadikán, amikor elfeledkezett erről a 200 pengőről, sokan voltunk írók, költők, Mindannyian tudtunk a dologról, arról is, hogy József Attilának ez minden jövedelme. De persze nem mertünk szólni, csak néztük József Attilát biztatólag, ő még annyira nem szólt, mint mi. Ez jóvá tehetetlen este lett. Először szóba került Hitler, aztán, hogy hogyan ölte meg Hitler a babáját, egy römnevű nevű századost. Erről áttértünk a fajtalankodásra általában, nácizmusban különösen. Nem szórakoztató téma. De még tudtam figyelni. Ilyen alkalmakkor törvényszerű, hogy mindig a legunalmasabb emberé lesz a szó, tehát egy fél óra után már csak Báró 60 ibertalan beszélt jellegzetes orhangján kínai és japán tusrajzokról, amelyekhez nagyon értett. Nem figyeltem oda. Számos gyengém közül az az egyik, hogy ha tusrajzokra terelődik a szó, egy óra után lankad a koncentrációm. De az idegeim fölmondták a szolgálatot. Én általában nem férek a bőrömben, nek számtalanszor lettem a kárvalótja. Kérlek, szépen vágtam hanyag eleganciával a beszélő bárószavába. Lennél olyan kedves kölcsönözni 200 pengőt? Rám nézett, mintha nem volna begombolva a nadrágon, fogalma nem volt ki vagyok. De hát az állandóan pumpolt gazdagok engedelmes mozdulatával fölállt. Farzsebébe nyúlt elővette a tárcáját, még megkérdezte, látva a túl jó öltönyömet, nem haragszol, minek ez neked? Mondom, kapu pénzre. Sokat jársz haza. Akkor kapcsolt, rámerett a kezében tartott pénzekre. Attilán, hol vagy? Durrant az előszoba ajtó. Mi persze utána, de nem találtuk meg. Akkor született meg bennem az a nézet, hogy József Attila nem volna rossz költő, csak nincs neki humora. Abból született meg a nézet, hogy halálosan megsértődött, és nem a báróra, és nem a rohadt önző József Attila ellenes világra, hanem én rám. Hát a legkézenfekvőbb magyarázat, ennek nem én vagyok az oka, hanem ő, mert nincsen humora. Nem mindig a legkézenfekvőbb magyarázat a helyes. Apámnak az volt a kívánságos kívánságostjában csomagolt parancsa, hogy én, mind leendő gyógyszerész, többre vigyem, mint ő. Tehát nekem legyen vegyészmérnöki diplomám is, ne csak gyógyszerészi oklevenem. Én ezt egyáltalán nem bántam, ez nem volt teher vagy szenvedés. Élveztem. Elsajátítottam ugyanis valamit, a természettudományos gondolkodást, vagy annak egy szeletét. Hogyha le van írva egy képlet, hogy kénysavat összeöntöm, mivel öntsem össze, kloriddal mondjuk, akkor, hát bárium keletkezik könyörgöm. Én ezt a kettőt összeöntöm egy kémcsőben, abban a pillanatban ott van fehér csapadék báriumszulfát. Már most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, ez engem elragadott. Egy kémiai képlet egy természeti jelenség irodalommá transzfonálása. És most jön a legfontosabb, a legtömörebb módon, ahogy lehet, az értelem. Én nagyon sokat voltam katona, mint gyógyszerészt állandóan behívtak, szépen mentem fölfelé az önkéntesi ranglétrán, utoljára zászlós voltam, és Erdély visszacsatolásánál persze megimozgósítottak, fehér gyarmatra küldtek az alakulatommal, ott vártuk a bécsi döntést, semmi dolgunk nem volt, loptuk a napot. Ahogy ott lógatjuk a lábunkat, jön egy levelező lap a feleségemtől. Drágám, beleszerettem Bobiba. Ez a legjobb barátom Becenebe volt. Légy olyan jó, egyez bele a vállásba, csókollak. Se aláírás, se bélyeg. Ez tömörségében is hatásos írásmű. Szabadságolás föl nem merül, mozgósítva vagyunk. Én elmentem a hadosztályparancsnokhoz, major nagyhoz rendkívüli kihallgatás iránti igényemmel. csodák csodája fogadott. Beléptem, lejelentkeztem, szó nélkül átadtam neki ezt a novellát, mire ő hallatlan nagy nagylelkűen azt mondta, zászlós, az esti futárgéppel fölmehet Pestre, egy napot ott tölthet, másnapi futárgéppel visszajön. Megköszöntem, leléptem, és tényleg följöttem Pestre. Az unokahúgomhoz mentem, nem tudtam, hol vannak, és mondtam, megölöm őket, ezzel a fegyverem szétlott az agyukat. Unokahúgom mondta, jó, csak előbb fürödj meg. Kimentem a fürdőszobába, rendbehoztam magam, akkor megmondta, hol vannak. Oda mentem, kicsöngettem a házmestert, kinyitotta félre, föl az emeletre, vertem az ajtót, kinyitották. Meghaltok, mondtam. A pisztolytáskámhoz kaptam, föltéptem és kirántottam belőle egy doboz kerek mackó sajtul. Ugyanis az én előrelátó ágikám azért küldött ki engem a fürdőszobába pepecselni, látva ideg és elmeállapotomat, hogy kivegye élesre töltött szolgálati fegyveremet, és hogy ne érezzem, hogy üres, amikor fölcsatolom az oldattáska, betegyen valamit, de ő nem talált otthon egyebet. Most merüljünk el együtt ebben a drámai szituációban, hogy én állok egy vadidegen lakás ajtajában velem szemben hites feleségem és legjobb barátom kezemben egy sajt, és én ezzel próbálom őket presszionálni, arra, hogy engem szeressenek ne egymást. Ha ezt átéltük, értelme lesz feltenni a kérdést, Sikerült ez nekem. Ez a jelenet röhögésbe fulladt. Mind a hárman röhögtünk, mind a hárman máson. Értem ez alatt, hogy mind a hárman rajtam. Én rettenetesen összetörtem, visszamentem, beadtuk a vállókeresetet, elváltunk, és én a feleségemmel normális kapcsolatban maradtam mindig, ezzel a barátommal, soha többé egyetlen szót nem váltottam. Hát a szép szó körül, ahova ugye én is tartoztam, egy csomó illegális kommunista volt, amit velem nem közöltek. Ha valakivel, nem velem. Nem. Apámhoz egy nap beállít két nyomozó, nagyon tisztelet tudó hangon. Méltóságos uram, apám magyar királyi kormányfő tanácsos volt, megkövetelte, hogy így címezzék amivel egy és mindenkorra kiölt én belőle minden rang és cinkorságot. A természet a gúnytövisét oltja a fiúba az rögzült hajlamai ellen. Méltóságos uram, kellemetlen hírrel zavarjuk, a kedves fia rossz társaságba keveredett, az én fiam hogy? hogy? Méltóságos uram, ha szabad egy tanácsot adnunk, itt nagy bajok lesznek. Küldje el a kedves fiát egy évre Londonba, Párizsba, ahová méltóztatik. Így kerültem én ki Párizsba két évre másnap. Jó dolgom volt, volt egy szövetüzlet a montmartre az egyik hagyományos magyar hely, ahol a magyar emigránsok váltották egymást. A tulajdonos csak azt kötötte ki, reggel nyolckor oda kell menni, faredőnyöket levenni, bent lévő posztót őrizni estig, és soha senkinek semmiféle kényszer hatására egyetlen centimétert nem eladni. Hogy ebben mi volt a trükk? Egy magyar emigráns se jött rá, pedig sokat törtük rajta a fejünket, és több zseni volt köztünk, nem sorolom magamat közéjük. Sőt, a valódi emigránsok közésem engem megvédett a fönnálló társadalmi rend. Nekem az apámhoz jöttek a nyomozók délután ketten. Éhezni éheztem, a pengő, amit apám igyekezett küldeni, semmit nem ért már. De nem voltam valódi üldözött. Úgyhogy haza is jöttem azzal a bizonyos utolsó vonattal, ami még jött Németországon keresztül, a háború kitörése napján. Az a gondolat, hogy az ember elszakadjon a hazájától, a családjától, ez nem volt kominfo. A teljes békére értem haza, ami itthon akkor volt. Semmiféle háborús pánik Pesten 39 őszén nem volt érezhető. Visszairatkoztam a műegyetemre, lediplomáztam,